tabula periodikoari begiratuko diogu, fosforo elementuari eta horret, horretazitze diteko Lucia Albarez dugu gurekin Lucia Kaixoongi eto horri? Fosforoa elementu ezaguna da oinarrizko elementu bat dela esan daiteke, ez da? Bai oso naturan fosforo asko aurkitzen aurkitzen dugu fosforoa oso erreaktibua da edo elementurekin elkartu daiteke, gainera oso erraz elkartzen da, horregatik Normalean, beste elementu batzuei lotuta aurkitzen dugu. Oso zaila da, bera bakarrik isolatuta aurkitzea. Horregatik baita ere, bere aurkikuntza askoz beranduago egintzen beste batzuena baino. Oso gauza kuriosoa da, etxiko kimika moduko bat erabiltzen dugu askotan. Dai. Eta kasu honetan askotan entzun diogu amari, adibidez, arraiak daukala fosforo asko. jan no. behar da, fosforo asko duelako eta behar dugulako eh, bai. dietan, ez? Hmm. Gure zelulek behar dute fosfora batez ere, energia pilatzeko erabiltzen dute fosforoa mm -hmm. Baiegia da e, arraiak ariak e, komentatu dugun bezala, ez duela fosforo puroa, fosforoz osatutako beste komposatu batzuk ditu mm -hmm. fosfatoak, eta gure gorputzak fosfatoak erabiltzen ditu, funtzionatzeko zelulen e, arnasketarako erabiltzen dute fosforoa orduan ezinbestekoa bihurtzen da gure gure bizitzarako. E, kontuan hartu erda, gutxi gora gizaki baten gorpuzan bat fosforo egon itekela mediaz. Honea e, torri gara batez ere kontatzera, nolako historia izan zen fosforo purua lortu zuten arte? Kontatu pixka bat historia? Bueno, nahiko historio bitxia da. Fosfora aurkitu zuen pertsona, izan zan brand alemaniarra. Mila seireundela dairuro gehiatabederatzian aurkitu zuen fosforoa. Mm, espaldi, eh? bai, Zein da kuriosidadea, beraketzuela fosforoa bilatzen. E, brand alkimista zen, hau da, arri, filosofoen harria bilatzen ari zen, metales noblea kurrea bihurtzeko metodoa, beruna adibidez zurre bihurtzeko formula bat bilatzen ari zen, eta alkimista asko bezala pentsatzen zuten e, gernuan Egonzitekela horretarako gakoa. Agian gernuaren koloreak pentsarazten zien hori, baina bueno, pentsatu zuten <gülüyor> gernuan egon zitekela horretarako giltza. Zer egin zuen Brandek? Erabili zituen 50 balde gernu arearekin nahastuta eta hori berotzen joan zen. <gülüyor> berotzen zuen henean gernuak duen ura lurrindu egiten zen eta azkenian gelditu zitzaizkion zkion e... Ondar bat geldituzitzaionan e, erabiltzen zuen errezipientean, eta ondar hori berotzen jarraitu zuen. Zegertatu zen, oso berotuta zegoela bapatean ikusi zuela ateratzen zela um, gaz edo lurrin dizdiratxu bat. Asko harritu zen, ontziga begiratu eta pasta zuri bat zegoen azpikaldian, baita ere distira ematen zuena, eta lurrin berezi hori. Brandek, ontziga antzuena handikatera besteuntzi batean sartu, ozten utzi zuen, pasta zuri, dizdiratxu bat, dizdira berde antzeko bat zuela ikusi zuen, eta gorde egin zuen. Baina konturatu zen, denbora pasatzen zenhala, ala, e, oraindik ere, dirdira egiten zuela, Horixe xe fosforoa. E, gernuko gatzetatik, fosforoa isolatzea lortu zuen, gatzoiek berotzean. Mm -hmm. Bueno, historia kontatu dezu, historia oso kuriosoa, eta batez ere gernua tartean daola. Ondo pentsatu ezkero, experimentu nazkagarria da. Izugarri garri nazkagarria, ze hartu behar duen usaiak gainera kontuan izate ma ba nahiko na, na. latza. <laughs> Brandek bere bizitzan zehar jarraitu zuen, bon, hasieran e, sekretuen mantendu zuen e, fosforoaren aurkikuntza, berak pentsatzen zuelako benetan horrek beruna urre bihurtzeko balio zuela, noskiet zuen horrelakorik inoiz lortu, eta bon, azkenean sekretua argitara aterazen, beste ikertzaile batzuek ere jarraitu zuten ikerketak egiten horren inguruan, baina brandek jarraitu zuen e, gernuarekin lan egiten. Jarraitu zuen hori, e, bere... Fosforo ateratzeko prozesu hori perfekzionatzen saiatu zen. Orduan, egiten zuen, e, antzekoare, lehenengoaren antzeko zerbait, gernua irakiten jartzen zuen, likidua lurrindu egiten zen, eta ondar likatxu bat geratzen zen onziaren barruan. Ondar hori, behirotzen jarra zuen, eta momentu konkretu batean, olio gorriska bat uh -huh. e, ateratzen zen. Olio gorriska hori, ontzitik atera, eta beste batean gorde egiten zuen, mantendu egiten zuen, eta oli hori gabeko ondar hori berotzen jarraitzen zuen, berokuntzantzeukan mm -hmm. <laughs> eginzidentzia ondia. Hori e, berotzen jarraitzean, erreakzi bat sortzen zen, eta hori oztutakoan gelditzen ziren bi materia edo bi material bezala ontziaren barruan, bata beltza eta apartxua edo arroa, mm -hmm. bako apart itxura bat zeukana, eta gatz batzuk. Gatz horiek kendu, lehen kendutako olio gorriska eta aparbeltza nastu egiten zituen eta hori berotzen jarraitzen zuen. Eta hortik berriro ere fosforo lortzen zuen. Berriro ere e, erreakzio berdina zuen Elementua, elementua isolatu zezakeen. Hala ere, brandek erabilitako sistema hau oso komplikatu hau zakatera, sartu, beratu dirudien <laughs> arren, etzen fosforoa lortzeko sistemari konena, izan ere, baztertu zituen gatzoietan uh -huh. zegoelako fosforo kantidade gehiena. E, berak lortzen zuen, bere esperimentuetan bost mila bosteun gernu litro Uhum. Erabiltzen zituen, egun dao gehi gramo fosforo lortzeko. <laughs> e, gaurregun badakigu, bost mila bosteun litro gernutan, zazpi kilo, zazpi mila gramo fosforo daudela. Uhum. Beraz, gehiina brandeek, galdu zun, no? bai, gehiina galdu egiten zuen. Brande eta gero, beste ikerlari batzuk, hasi ziren isolatzen fosforoa ezurretatik. Ezurretan ere fosforo asko dago, Orban ez urrak txikitu, azidoetan disolbatu eta handik isolatzen zuten fosforoa. Eta bueno, gaur egun ez, ez gernua, ez ez zurrak, ez tira erabiltzen horretarako baizik eta arroketatik, arrokek dituzten fosfatoetatik e, isolatzen da fosforo mm -hmm. gehiena.